Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil illa 'alal zhalimin Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa wa lahum subhanallahi alim lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi ishrh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amana tuan wan ya'muru bi taqwallahi ta'ala subhana Syukur kepada Allah Ta'ala Kerana pada malam ini Sama-sama kita dapat bertemu kembali Sama-sama kita dapat Menghadirkan diri dalam majlis ilmu Tuan-tuan, teman sekalian Malam ini yang Sebenarnya kuliah tafsir Tapi memandangkan kepada Permintaan ramai supaya mengadakan kuliah fik, ya. maknanya fik penting, kafir pentinglah. Tetapi ya. walaupun <coughs> fik ini atau pemfah ini satu amalan yang kita buat hari-hari yang kita jumpa, yang kita terlibat secara langsung khususnya dalam ibadah dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan hukum kata jadi untuk memahami fetah itu maka uh, kuliah tafsir itu kita akan beritahu kemudian bagaimana jadual sebab jadual akan disusun semula ya? jadual akan disusun semula termasuklah kuliah subuh ya? supaya dapat ramai lagi ustaz di so, luar sana yang boleh kita panggil untuk berikan kuliah maghrib dan juga kuliah subuh di sebuah kita ya? jadi dalam buku fetah ini kita kena ada satu buku yang kita rasa mana satu nak pakai? Ya. Yang pertama sekali, indahnya hidup syariat. Yang kedua, manhaj fi asy-syahihin. Manhaj fi asy-syahihin. Ya, yang ini satu jilid saja. Satu je. Dia terkumpul segala-gala di dalam ni. Ringkas. Tapi yang ini banyak jilid Secara tafsirnya memang Memang penamanya lengkap. Lengkap. Lengkap. Lengkap. Lengkap. lengkap lengkap Yang lengkap ini berjilid Banyak jilid Yang terbaru terjemahan daripada Dr. Zulkifli Al-Wakri Yang baru Dr. Zul terjemah tapi dah siap lama dah, ya. dah Tahun lepas siap Terima dia uh, Harga dia Mahal juga ya lebih Tak sampai 200 Ada 9 ke 8 jilid Ya, terima sendiri oleh Dr. Zul 8 jilid 1.000 lebih ya, 8 jilid tu 1.000 lebih Yang ini Keluaran Jabatan Mufti Negeri 9 Yang ini Keluaran di atas Muftimud 9 yang mana dia pun tak habis lagi terjemah Yang Dr. Zul tadi dah habis semua sekali Tak terjemah habis siap Yang ni kalau beli di atas Muftimud 9 yang dah siap sampai jilid lima Jilid lima Jilid yang kelima okay. Jadi dia tak tak habis lagi terjemah yeah. Dr. Zul dia buat sendiri, dia terjemah sendiri Kemudian ditulis pembantu -pembantu dia tulis oleh pembantu-pembantu dia ya ha, dah siap. Kalau siap. Catakan banyak orang beli kitab buku dia. Jadi Dr. Zoni banyak masa dia, dia terjemahkan kitab. Ha? Sama. Buku kitab asal Arab. Kitab asal yakni Arab dia terjemah dalam bahasa Melayu dalam bahasa yang orang mudah faham. Ya. Ha. Sama eh, namanya. Ha? Sama namanya. Jadi itu terserah tuan-tuan Kalau yang detail yang Memang detail sungguh. Yang, yang jenis terjemah macam ni Daripada kitab fiqh al-man haji Kitab fiqh al-man haji Kitab fiqh yang Orang kata kitab yang sekarang ni Zaman sekarang punya Bukan kitab kuning tak ada Bahasa yang tak balik-balik Kalau baca kitab ni bahasa Melayu yang disusun dulu Termasuk Doktor Zul yang terjemah tu Haa, memang cantik rasa terjemah dia Sama lah Ya, yeah. Cuma yang ini daripada terbitan yang pertama Mufti Satu lagi Rasa saya Ada panjang ni, dia punya jilid dia 8 jilik Tak sampai 200 <trio> Saya tanya kawan saya Di UKM, dia ada Ah, ha, itu lama dia Kalau yang ini satu yang Satu je. RM50 satu je. Tapi Semuanya ada dalam ni. Rencas. Okey. Ha? ni. Dan okey kalau ambil yang ini maknanya yang ni sebagai rujukan kita lah maknanya. Sebagai rujukan yang detail. Tafsil ada semua dalam ni. Secara yang ini. Yang ni ringkas je. Ya? Ha, jadi yang ni pun boleh. Yang senang kita nak bawa. Jadi senang nak letak daripada eh, berdiri jilid tu yang panjang masa dia ya. Jadi yang ini pun bagus. Ya, indah hidup syariah. Okay Mana boleh ni. Ha, dia pun boleh dah berjilid. Ha, berjilid. Untuk juga soalan mana kalau kita tak faham yang dalam ni detailnya ada dalam ni kupasan yang lebih lebih detail dalam ni ha, ini rujukan Suakan Billy satu apa jadi sebenarnya kita okey baik malam ni kita pergi mukadimah kitab ini ya kitab ini indah ni hidup bersyariat Hindahnya hidup pesyarihan Ditulis oleh dua orang Ustaz itu datuk S. Kamus Dan Ustaz Muhammad Azrul Azlin Abdul Hamid ya, Ustaz, Ustaz uh, datuk S. Kamus semua kenal dia Seolah-olah Ustaz Muhammad Azrul Azlin Pasyarah di Universiti Islam Antara Bahasa Umbak ya. Jadi kita mulakan malam ini dengan dia dalam kitab ini dia bincang tentang ya, bab pertama syariat kelahiran ya. Kemudian bab kedua pendidikan awal kanak-kanak maknanya bukan maksudnya untuk kanak-kanak ya. untuk orang dewasa. Tapi pendidikan awal itu ya, tentang apa yang kita nak nak serapkan dalam pendidikan awal di kepala duit ni asas ya. Syariat berkaitan remaja. Fatuin asas bersuci solat solat berjemaah ya solat jamak solat jamak dan qasar solat dalam pasar, salat dalam kapal terbang solat yang kerja dasar berjemaah doa ya puasa zakat haji umrah sembelih korban kemudian masuk bab munakahat hukum perkahwinan ya kemudian syariat dalam masyarakat kemudian syariat sunat harian sepanjang masa akhir sekali amalan mana sulah mengikut takwim Islam. Maknanya buku ini dia menceritakan daripada awal kelahiran sampailah mati. Sampai wah, sampai mati kita. Cerita dalam buku lah secara ringkas. Jadi pada malam ini kita mulakan dengan uh, tajuk yang pertama uh, iaitu syariat kelahiran. Uh. Syariah kelahiran ini Dia kata dalam buku ini yang pertama sekali Dia kata tangisan bayi bergema Memecah keriningan suasana ya. Kehadiran ahli keluarga baru itu Memang dinanti nantikan, Khususnya oleh si ibu dan juga si bapa Kelahiran bayi sebagai penghubung Jambatan Kasih Pemisri adalah suatu rahmat Allah SWT yang tidak tenilai hadirnya maknanya kepada sekalian uh, bila mana baby ni lahir menangis ya menangis baby bila mana dia keluar pedule ke ni uh, tapi dalam alam kandungan sebab kita ni hidup dalam beberapa alam yang termasuk alam kandungan alam kandungan yang kedua alam dunia, yang ketiga alam barzah, alam kubur, yang keempat alam akhirat. Mana kita ni akan hidup? Kita sekarang berada di alam yang kedua, alam dunia. Ya. Alam barzah tidak ada seorang pun yang tahu dia macam mana hidup di alam alam barzah ataupun dia dia ketahu akan datang peblatku tak ada ataupun di alam kandungan pun dia pun tak tahu bila masa dia ditiupkan roh oleh malaikat ke rahim ibu tinggal dalam umur lebih kurang 3 bulan atau 4 bulan kandungan Sama itu baru dia tiupkan roh roh nak jadi nyawa sebab itu kalau ikut doktoran pun baby itu dia hidup Ya, baby itu dihidup boleh bergerak Jantungnya dah mula bergerak dalam lebih kurang 4 bulan lebih atau permulaan bulan dia dah mula bergerak sudah ada jantung bergerak ha, situ ha ya jadi bertepatan dengan apa yang disebut dalam hadis bertepatan yang telah disebut oleh al-Quran tentang kehidupan manusia alam alam alam kandungan <coughs> dan alam kandungan yang seorang mungkin tidak tahu sebelum masuk ke alam kandungan sebelum ditiup roh itu duduk di mana pun kita pun tak tahu roh kita. Ada tak tahu? Duduk mana roh kita? Roh dalam ni. Dan kita tak boleh bercakap dengan roh kita sendiri, tak boleh. Kita dorong. Orang yang hidup ada roh. Sebab itu 4 bulan ataupun lebih daripada itu bayi akan dihembuskan roh. Hidup dia jadi, jadi manusia. Ya. Ah, sebab itu ulama membincangkan tentang bagaimana kalau berlaku pembunuhan uh, baby dalam dia dah hidup dalam kandungan. Muduh janin. Bunuh janin. Ha, bunuh janin, hukum dosa tak dosa. Buang janin. Buang tu benda dalam tu. Ya. Benda tu dah ada yang adakah disamakan dengan hukum membunuh? Itu, sekarang, ya. itu akan kita tokan kena bicarakan nanti insya-Allah. Walaupun bila mana bayi ni keluar menangis Ya. Ada tak baby keluar tak nangis? Keluar, keluar tak nangis, diam. Ada? Eh? Ha? Ada. Boleh tak nangis? Ya. Sudah eh? nangis. Jadi ada yang baby yang keluar tak nangis. Biasanya keluar Kadang, Kadang doktor tepuk dia baru tepuk dia angkat kaki tu ke atas tepuk ya belum belum nangis ya hari ni dia ada betul tepuk pun tak nangis juga ada ke tidak ada, ada ha, jadi maknanya ha menangis pun memang banyak yang menangis bagi tu tapi yang tak nangis pun ada ya. tapi yang tak nangis kebanyakan kalau tak nangis tu ada yang dikatakan kadang-kadang mati kadang-kadang hidup ya. Kalau dia tak nangis Sebab itu, situ buat timbul timbul Kalau sekiranya dia menangis Kemudian dia mati Adakah anak nak uh, itu kita akan Tengok dalam bab jenazah nanti. Macam nak nak menguruskan jenazah Demi uh, Maknanya dia menangis sekejap Lepas meninggal dunia Dia hidup, dia keluar ke dunia Nangis, hidup, lepas tu dalam buku jam dia mati Atau memang dia keluar-keluar Memang tak nangis, tu hati itu persoalannya macam mana nak merumuskan jenazah yang macam ni ya Kita akan bincang nanti insya-Allah. Sebab so, itu Islam menggambarkan dengan jelas peringkat awal kelahiran. Ya. ada satu buku Arab, buku Arab tu dalam bahasa Arablah. Dia cerita tentang kandungan manusia ni dari segi Islam dan juga sains. Dia mengkaji bagaimana kejadian Manusia daripada air mani tu Sampai budak tu lahir Bertepatan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Buku tu dalam bahasa Arab yang belum terjemahkan lagi Dan buku tu dipertandingkan Di antara buku yang dapat, dapat anugerah di Arab Saudi Buku yang terbaik ya, Sebab dia, dia kaitkan dengan sains dan juga kehidupan Jadi mula-mula manusia tu jadi dengan Imani sampailah dia besar dalam bala alam alam kandungan sampai dia lahir. Baik, kegembiraan uh, kegembiraan menerima cahaya mata yang sekian lama ditunggu ya. Seharusnya disempurnakan menurut lunas-lunas Islam. Bila mendapat baby gembira. Orang bukan Islam pun gembira dapat baby. Ya. Bila pertama, ke kedua, ketiga sampai sepuluh baby dia dapat gembira tapi cara yang macam mana dia dia buat dalam arti kata menyambut kelahiran cara Islam ke? atau ataupun dia Raksa? cara yang Islam anjurkan macam mana ya. pertama sekali bila mana baby lahir kita kena beri khabar gembira ya. beritahu kepada rakan-rakan jiran -rakan, kawan-kawan, selalu mahu adik-adik dia beritahu semua. Khabar gembira dia beritahu. Sebagaimana kalau kita tengok Nabi SAW lahir. Kata Nabi lahir. Orang yang paling gembira ialah Pak Sedara dia. Abu Talib. Dan gembira juga. Abu Lahab. pun gembira juga. Abu Lahab ni siapa bangkat dengan Nabi? Ha? Pak Sedara juga. Abu Lahab ni gembira bila mana hamba dia Beritahu Nabi Muhammad telah dilahirkan. Hamba dia macam kata hamba ni sekarang tak ada. Eh. Dulu, dulu zaman dulu ada hamba. Hamba ni dia beritahu kepada tuan dia Abu Lahab, dikatakan anak saudara kau dah lahir. Dia bebaskan hamba dia tu. punya gembira ni Abu Lahab. Kemudian Dia ambil anak saudara dia ni Dalam sehari dua kecil lagi Dia tawaf Ka'bah Bawa tawaf Ka'bah Tujuh kali pusing Tujuh kali pusing Ka'bah Bawa baby tadi Bawa lalu Muhammad Tapi bila bila Muhammad dah besar Muhammad SAW Menjalankan dakwahnya Yang paling menentang Muhammad SAW Ialah Abu'l Ha' Di antara penentang ya. Begitu juga dengan Ya, lain ha? ya, dia lain-lainnya Sebab itu kelahiran ni satu khabar gembira Setiap insan Beritahu orang bahawa dapat anak Dapat baby ya? Justru itu Orang-orang Islam yang mendengar khabar gembira ni Perlu segera meraihkan ke kegembiraan itu Itu mengucapkan tahniah Atas kelahiran bayi ha, Kelahiran kalau surau kita ni ada satu kalau lunyah kebajikan memang ada kan di situ bang Gali boleh diwujudkan memang di sana ada tabung kebajikan yang mana kita boleh memberikan hadiah kepada orang yang dapat baby baru ya baby baru, kan? ataupun orang yang sakit di hospital sakit hospital kita boleh beri apa pulalah yang sepatutnya bagi orang sakit. Ya. Ya bukan kafan boleh. Mana nak orang sakit pun kena digembirakan dia juga. Orang yang budak boleh pun diberi di gembira dengan ucapan tahniah kita. Jadi situ memang ada. Ada so, seorang penduduk kita ini ada buat cadangan kat saya dia jumpa saya kat benda ni. Dia kata dia dah cadangkan benda ni dah lama dia kata semenjak pusat kesatuan Taman Kurahat ni ditubuhkan. Ya. Ha, tapi dicadang kat saya menjunjung saya kata itu bagus sebenarnya. Dikatakan tak perlu banyak, tak perlu besar hadiahnya. Tapi yang dia satu benda yang berharga kalau dapat benda tu. Ya. Ha, ini satu macam budak-budak baru ni lah nak duit, duit raya kan. Ha, bagi satu-satu benda yang satu besar bagi dia padahal kat mana sangat sini kita ada apa. Tapi bagi dia seronok. Ya, ha, saya dengar kita ada yang Mak bapak dah balik, pusing balik semula Bawa anak pusing balik semula Beratur anak dia, ambil duit raya Singgit, ya. Singgit je Tapi oleh kerana suasana begitu, Dia suka ha, eh. Baik, ha, mana kita kena beri tahniah Pada mereka yang dapat Suatu-satunya kegembiraan ucapan tahniah ni Terhadap pasangan yang menerima cahaya mata Bukan salah satu cara meraihkan kegembiraan beda tersebut ha, Kena ucap tahniah Habis-habis orang kita ni mengucapkan tahniah Hantar SMS, tahniah Kan, ha, itu paling kuat yeah. Tujuan menyampaikan khabar gembira ini adalah untuk menanamkan perasaan kasih sayang dan berminat kesatuan sesama umat Islam yeah. Cuba kita bayangkan kalau kita hantar satu SMS ini kepada kawan kita yang dapat anak baru Apa perasaan dia? Aku tahu, oh, kawan aku ingat Walaupun dihantar, muka dihantar terbalang balik tahniah. Maksudnya itu satu satu apa? satu ucapan yang tak ternilai harganya. Walaupun tak dekat tapi dengan di sekarang. Baik, berikutnya kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kita dapat bahawa Baginda dilahirkan, Suwaibah telah memberi kabar gembira kepada Abdullah. Dan Suwaibah ni Suwaibah ni adalah hamba kepada Abdullah Nama Suhaibah al Aslamia. Suhaibah inilah Yang menjadi Ibu susuan Nabi Yang pertama Dia adalah Hamba bekas hamba kepada Abu Lahab Tuan dia Abu Lahab ya. Bila mana Suhaibah Beritahu kepada Abu Lahab Dikata telah lahir seorang Anak lelaki daripada Abu Allah Ini cerita ke Abu Lahab Maka apabila ahli gembira sangat serta-merta memerdekakan kerana terlalu gembira memerdekakan Suaibah tadi. Suaibah al-Islamiah. Merdeka ni terlepas. Tak, tak jadi hamba lagi dah. Ya. akhirnya Suaibah ni boleh ikut. Sirahnya dia dah orang pertama menyusukan Nabi. Sebab so, itu dalam dalam apa namanya uh, suasana orang Arab ni menyusukan bayi ni di kawasan perkampungan biasa. Kita sini tak buat lah Memang tak buat Masalah ibu susuan tu akan berlaku Dan memang orang Melayu tak buat tu Kelantar pun tak ramai lah ya, Masalah ibu susuan tu nanti Tapi orang Arab Kebanyakan cara begitu Dululah sekarang saya tak pasti Memang disusukan, dihantar ke kampung Siapa dan disusukan? Baga lupa Jadi mak Mak Rasulullah SAW Aminah radhiyallahu anha diantar ke kampung, dia, siapa nak nusukan ni, cari orang tak nak asalnya sebab apa? sebab dia anak yatim bila mana anak yatim bapak dah meninggal, tak ada harta jadi dia, orang menganggap bila mana nak nusukan anak yatim ni tak ada apa, -apa duit apa-apa masa-masa menolak semua, tak nak. sebab ni anak yatim apa yang dia boleh dapat kalau dia nusukan mungkin tak boleh nak bayar upah susuan dia berlaku pada zaman nabi ketika itu Akhirnya siapa yang nusukan yang volunteer namanya Suwaibah Al-Aslamiah Ah ha, kalau kita tengok dalam sirah berlaku Abu Lahab dia nak dibebaskan Suwaibah Al-Aslamiah bebaskan ya nah ha, apa itu sekali Pada bila tengok kalau Abu Lahab nak jual pun ada ikut untuk Suwaibah tu kan? jual hamba ya Nanti yang mati terpaham beli pun senang tu kan Kena jual Dia kan Dia pada jadi kayu, dia, paku apa Kena jual pulak kan itu, itu sebenarnya gambaran Hamba zaman dulu yang kena jual, beli Kena jual beli Tapi Allah Allah dia, dia tak jual, bagi yang merdeka kau Dia boleh jual Kalau jual, suai buat Islam, ada harga Tapi dia tak jual Kemudian apa yang sebenarnya patut kita buat Mengikut sunnah Nabi yang disunnahkan kita Lakukan dengan kelahiran bayi Pertama sekali ialah azan dan iqamah Lahir saja baby Kita kena buat mengikut syariat Islam Ialah azan dan iqamah Azan di telinga kanan Iqamah di telinga kiri Tak kira lagi perempuan itu agak kita pernah dengar anak lelaki azan anak lelaki perempuan iqamah ulama kata adalah lebih baik lebih afdal tuduh azan di tangan kanan iqamah di tangan kiri ya maknanya sebagaimana hari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mangubi wa syakartu wa wa balaghusyuddah wa ruziqta aku bersyukur kepada Allah yang menganugerahkan Sungguh sempurna kekuasaannya Dan kamu telah mendapat anugerah kebaikannya ha, Maknanya waktu bila yang terbaik Terbaiknya ialah bila mana kadang-kadang tu Kita tengok Ibu dan anak tu keluar daripada bilik bersalin itu Lebih kurang dalam 3 jam ataupun 2 jam pasir, Ataupun lebih pada tu Lama lah ha, Nak masuk so, suami nak masuk dalam tak boleh jadi terpaksa tunggu di luar Dan akan dihantar ke wad Dekat wad baru boleh Azan, baru boleh Fama ya. Nak masuk dalam sepah lahir tu Nak masuk azan terus Mungkin tidak dibenarkan ya. Maknanya Kena azan dalam wad ya. so, Tak kira ni Kelas pertama, kelas dua, kelas tiga Penting azan Nabi SAW melawankan azan pada telinga Hasan bin Ali Cucu Nabi ya? Ketika dilahirkan dan menyuarakan iqamah pada telinga kirinya ha, Sebab itu Azan telinga kanan Sama telinga kiri ya? Ini syariat Islam Yang paling kita bimbang hari ini ialah Baby yang tidak diazan ha, Sebab itu tak ada orang nak azan Atau bapak dia sendiri yang jahil Kejahilan bapa Ada kesan Ada kesan, nanti saya beritahu Apa sebenarnya kesan kalau Anak tidak diazankan ha? Ha, Ada kesan dia, nanti saya beritahu Apa kesan dia kalau tidak diazankan Ya yeah? hmm. Maknanya Maknanya di sini Penting azan di omah ini. Yang kita memang hari ini Ibu bapa yang yang berlaku dapat anak pertama Muda lagi, budak muda Kali cetek agamanya Jadi kelahiran yang disambut tu Tak ada azan dan ikhormah e Pada anak dia nah, saya, Itu yang berlaku Kalau kawan-kawan tak percaya Pergi tengok ziarah dia buat baby ni yes. bayi yang baru masuk tu Pergi tengok bapak dia buat apa Ataupun bapak perlu anda Perlu sampai Mungkin bapak sepuluh petang Bo tengok Bo letak isteri dia di hospital tu Seminggu dua minggu Letak hospital dua dulu eh? Dia out station Ada juga macam tu eh, Lahir pun dia lahir Tengok-tengok dah lahir dah. Dia balik Sampai petang malam, Tengok malam Bo tengok Kalau lahir pukul 12 tengah malam Keluar daripada bilik Pukul 12 tengah malam pukul satu pagi Dua pagi Masuk kena dalam tu Siapa nak ikut kalau ada pakcik jaga Melayu, tak apa ni pakcik jaga Ramasami macam mana dia? dia? Eh, pakcik jaga eh, yang oh. kita nampak banyak, jaga-jaga di hospital sampai oh. ni India eh, termasuk dia wab wab salib ha, ya, kadang-kadang pakcik India <laughs> ha? tak ada, tak lagi ah, Man, dia dia tidak ha, itu yang mana sekarang ni untuk menerapkan nilai-nilai Islam di hospital ya, mana staf-staf nurse kena tahu Sebagai orang Islam kena kena memperingatkan bang ni kalau bendigo sangat lupa. Mulihlah pak lah, mulihlah bagi tahu sampai sana telefon telefon sini tak ingat anak tu baik saya koma. Kalau itu sekali ada ini syariat Islam penting ya eh? bukan kata wajib tak tapi kesan bagi yang tak di di ni ha uh, hadis Nabi SAW alaihi uh, wasallam an abi rafiq qala raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi al-hasan bin ali hina walad waladatu fatimah fatimahnya anak nabi kawin dengan kawin dengan ali bin Abi talib Ya. Maka dapat cucu nama yang Hassan Dan Ibu Hussein Dia lahir Hassan ni Nabi pun Nabi sendiri yang azan cucu dia Teringat kanan, Iqamah Menurut Ibn Qayyim <tik> Al-Jawziyah ha, Antara rahsi azan dan Iqamah Seperti itu. Ha, Ibn Qayyim Al-Jawziyah ni Ulama' yang terkenal dia, Dalam mengarang kitab-kitab Yang berkaitan dengan pelahiran ya. Dia kata azan Iqamah ni Kalimah memuji Allah, kebesaran Allah, itulah yang pertama didengar oleh baby. Ketika anda keluar ke dunia, ada orang kaji se semasa dalam kandungan baby dengar, mungkin bukan kali atas pada lima bulan dia dah ada, dah ada nyamul, dia dah mula bergerak dan sudah ada anggota-nya, jantung sudah mula bergerak. Di situ dia dikatakan Alisim mengatakan Dia dah mula mendengar Dan dia boleh merasai Apa yang ibu dia buat Dan apa Sebab itu Dia kata nak melahirkan anak yang soleh ini, Ialah syukur Itu ialah ibu dia Walaupun memang Aimani yang datang daripada bapa dia Itu penting juga Tapi Dia duduk dalam kandungan ibu dia Jadi apa saja yang ibu dia buat dikatakan dia tahu apa dia ibu buat ibu baca Quran ke dengar lagu nistan ke apa dia tahu dia tahu dalam umur 6 bulan 7 bulan dia mula dia tahu buat apa pergi ke mana pergi dibawa ya tu rada dan besar besar budak-budak yang lahir yang dalam keadaan suasana eh, lahir lain eh. baby yang lahir kalau dalam keadaan uh, Baby saya dua orang tu Dua orang tu dua Dua orang-dua orang-dua orang, tu masuk UKM. Duk, orang tukang, kan Mana Dia dengar persyarah mengajar apa semua Dalam kandungan Mana empat tahun Di UKM tu dapat dua orang kan Jadi dua orang kan masuk UKM kan Jadinya Beza, bezanya ialah uh, Suasana tu Duduk dalam kadang-kadang pagi Sama-tang kerja dia belajar Dia dengar persyarah cakap Ya, tak tahu dia tak faham apa Selepas kali dia dengar ya. Jadi bila dia lahir Perbezaan tu ada Dia apa yang sebenar Dalam, dalam dia punya Dia punya dia punya apa IQ dia ya. Sebab itu Ucakan pertama yang meresap dalam hati Insan yang berlahir Ini itu kalimah Allah ya. Allahu Akbar Allahu Akbar ya. Tapi jangan azan kuat sangat Dia hospital tu ya. Pukul 2 pagi azan kuat Macam azan ni sorang kan terkejut bayi menangis. Ha, bukan bukan setakat apa uh, dah punya apa buat-buat begitu sampai ibu pun boleh mewayankannya <laughs> buat sangat perlahan dia azan dia ya yeah, azan didengar oleh kita sendiri azan ya yeah. dalam hati sanubari meresap dalam hati tu. Tak main dia yeah. benda kalimah Allah yang pertama dia dengar Allahu asbar, dalam hati sebab, memang benda yang macam itu berapa kali disebut oleh ulama' Dia dah dengar perkataan itu Semasa dia alam alam roh Allah kata lah Aku ni Tuhan engkau ke? Alastubi robikum Kau lu balak kan? Ya, kau Tuhan aku Allah lah Bila mana keluar aku dunia, lahir daripada ibu orang Islam, daripada koko Islam Sebab itu kita bersyukur sangat Sebab kita dilahirkan Dalam keadaan Islam Roh itu ditiupkan dalam dalam Keluarga Islam, dalam ibu Islam Bagaimana dia tak kediakan roh Ruf kita ni, kita pun tak tahu roh kita apa Macam mana bentuknya Macam mana rupa dia ya. Kita pun tak boleh nak bercakap dengan ruf sendiri Ruf itu ya. Akan keluar Dia akan dimasuk, dia akan keluar balik Dengan kematian Itulah yang tanggung azan Sebab dia rahsia azan ni Dari klamah dia meresak dalam hati sanubari Meresak dalam hati Satu lagi Syariat Islam yang berperanan Mendahului dakwah syaitan terkutuk Sebab itu dengan perkataan Allah wa akbar, dan sampai akbar Dan sampai akhirnya Dia telah mendahului Syaitan Memang kerja syaitan dia Pada budak-budak, pada baby Ha, dia disebut namanya um musibian um musibian ni disuka kacau babi sebab tu kadang kedai babi menangis malam so dia tu ya? dia nak sebenarnya dia nak masukkan unsur-unsur syaitan untuk mengukang arus nafsu syahwat dengan, dengan sekitar azan dan iqamah tu boleh kekang nafsu syahwat yang sangat hebat bila mana azan yang komah Dia berada sikit Masa Siapa yang bawa arus masuk tadi? Syaitan Syaitan Syaitan bawa Syaitan Syaitan yang Yang cuba masuk Ya Ke dalam tu sebab tu masalahnya lewat Kita pun tak tahu syaitan datang waktu tu bila <laughs> Kita pun tak tahu Waktu dia datang Rp2 ya, hari perhubungan azan Dah syaitan dulu-dulu Dulu kita pada azan setan masukkan dia, dia punya ni tu. dia masukkan dia punya unsur-unsur jahat ya itu rahsia azan dan iqamah ya? ha. dan di antara kata ulama kalau masalahnya ialah bila mana kita lihat ada bayi yang tidak di azan dan iqamah ni kita akan tengok kehidupan dia ya? kesan pada kehidupan dia ya, bila mana dia sudah besar kesannya ialah Terus sekali dia payahlah semayal Dan Dia tidak menjadi anak yang solehlah. Ha. Bukan jadi anak yang soleh Maknanya tidak ada Keuntungan pada masyarakat Sampai ke tahap dia Menjadi sampah macam tak? Sebab apa? Sebab dia di awalnya tidak Didinding dengan kalimah Allah Kalimah Tawin Yang kedua, tahniq Berumur dalam hati itu anjuran dalam Islam ialah tahnik Atau membuka mulut atau memecah mulut bayi yang baru lahir dipanggil tahnik kita panggil apa Islam selangayu kita Islam harap tahnik layu buka mulut eh berapa lagi ha, ha? nak panggil sebelah dia apa belah belah mulut belah mulut boleh kena macam tu. Oh, bilanglah. Ada juga jauh peng peng. Macam mula Ya. <tuk> biasanya dengan buah tamak. <tuk> biasanya dengan buah tamak. Ya, buah tamak kata ada buah tamak, boleh ya. Ah, uh, jadinya yang mentahnik ni ialah orang alim dan bertakwa Maknanya Bapak dia boleh juga Kalau bapak dia alim dan bertakwa Boleh, boleh alim. Eh. Alim kucing, Sebab ya. buah kama ni tadi Ada cara yang agak Tak bu bukan tak boleh-boleh ya. Tapi benda tu Nampak macam kotor hmm. Maknanya buah kama tadi Dikunyah oleh orang alim yang mulut kunyah dalam mulut dia bawa kurma tu bawa keluar balik bawa masuk dalam mulut baby dia datang merokok orang alim tu maknanya orang alim takkan merokok dia, tak dia tahu rukum merokok tu dia tahu Maksud maknanya orang alim dia akan sumi gigi dia kosok gigi dia takkan tak kosok gigi Maksud maknanya sampai tahap macam tu orang alim yang kunyah kunyah benda tu, kunyah kurma masuk dalam mulut baby ya ha, kitalah bapak tengok orang lain tu yalah betul tak balim tapi kalau tengok kita pun geli tengok kan. <San> ya. Ya, Awal lain pun semua kan ya, ya. bukan ya. Ya. bukan ailio ya. ya. tapi yang penting yang sebenarnya ialah ai tu guru orang lain ni kan ni bapak dia berzikir je quran tu kerja dia ailio dia tu Banda nampak kotor ya eh. tapi di situ dalam kita kata-kata uh, Isu buah kama uh, Tadi uh, Buah kama tadi dipunya Pak Tak ada yang terunjuk tu Sikit yang eh, banyak Masuk ke dalam mulut bayi Masuk ke tolak sebelah kanan Belah kiri Ada yeah. kata sampai ke Langit Tolak kanan, tolak kiri, langit yeah. uh, Jadi dia akan Budak tu dia kenyonyok kan? Tau kenyonyok? Saya tak faham Saya tak faham Saya jadi kecilan berdua Orang Biza kata apa? Kan mo Nyonyok tak? Nyonyok tu yang tak tahu nyonyok Kalau tak tahu Kata punya puas ni Ya Inilah jalan kerumah tadi Menyentuh keseluruhan mulut Sehingga sampai, sampai kerumah tetap baik ha, Jadi dia akan nyonyok sampai dia ha, Itu maknanya, maknanya Pecah mulut Maknanya Di situ Anak itu tidak Anak itu ialah dia nyusu satu Memang nyusu lah Sebab takkan dia tak nyusu Dia tiga hari Maksudnya dia nyusunya Dia tak, dia tak makan apa pun Melainkan susu ibu dia lah Ya ha, Itu maknanya pecah mulut Kalau nak tunggu sebab ada di antaranya yang biasa buat pecah mulut ni hari tujuh ya, Hari tujuh itu dipecah mulut Di belah mulut Kemudian pada hari itu di sembelih kambing ya. ha. Itu yang sepatutnya hidup ya. Dan hari itu dia beri nama Kerana dalam hadis Abu Burdah daripada Abu Musa radhiyallahu anhu Rasulullah Al-Fataitu bihan Nabi SAW Asammahu Ibrahima Wahannakahu bitamrim Aku telah mendapat seorang anak Katanya kemudian aku membawanya kepada Nabi SAW Nabi menamukannya Ibrahim Lalu mentahnikannya. Nabi sendiri yang mentahnikkan Budak tadi dengan memecahkan Mulutnya bulut, dengan sebiji buah kurma <tuh> Itu maknanya Kalau tak ada buah kurma Bolehlah madu Atau benda yang manis yang lain lah ya? Kadang-kadang ada Dicampurkan dengan buah Dicampurkan dengan air zam buah kurma untuk Bagi lembut sikit kan Dibatkan pada Asmak bahawa Bila mengandungkan Abdullah bin Zubair Di muka, sepas itu beliau datang Ke Madinah dan tinggal di ubat Semasa Abdullah dilahirkan Bila dibawa kepada Rasulullah SAW dan letakkan atas ribu Nabi Baginda dia itu berdoa Dan mengunyah sebiji kurma Lalu memasukkan ke dalam mulut Abdullah Itu ha, cerita dia Nabi buat kepada uh, Bayi yang bernama Abdullah, Nabi punya Buah kurma tu pun ada yang masuk ke dalam mulut Abdullah Cerita dia Ya. Nabi SAW air lewat Nabi ya. maknanya Nabi sendiri yang buat hebatlah antara hikmah alam tahniq inilah supaya ada hikmah dia Mengapa Nabi suhu buat kenapa Nabi buat antara ni ialah untuk menguatkan saraf mulut ya. bagi mempersiapkan bayi berkenaan untuk menyusu susu dengan sempurna ya. Saraf mulut Bahkan mulut ni ada sarap Ada ubat-ubat ya. Maka nak memperkuatkan mulut Itu supaya dia dapat uh, Menghisap uh, Susu dengan sempurna Seandainya kurma suka Dapat di Bolehlah digantikan dengan manisan Lain seperti Malulba Atau gula Boleh Tapi sekarang ni Kurma tak, tak masih ramadhan Banyak ya. Banyak Cuma bezanya Tak tahulah sama ada Kurma itu datang daripada daripada Madinah ataupun di tempat lain tapi perumah yang paling baik ialah perumah Madinah ya sebab uh, dia dia tumbuk dan dia dikeluarkan dalam suasana satu tempat yang sangat mulia ya di, di Madinah ya kemudian setelah ditahni ya hendaklah diberikan nama yang baik ya Supaya Bila mana Islam menuntut Memilih nama-nama yang elok tadi Bermakna dia mempunyai makna yang baik Makna nama itu Makna yang baik ya. Sebenarnya Pemilihan nama-nama yang -nama baik ini Sedikit sebanyak boleh mempengaruhi Sifat peribadi Dan akhlak nah, Nama tu yang sebenarnya Dia boleh mempengaruhi Sifat peribadi sebab Soalnya macam doa kan Macam doa Nama tu dia panggil hari-hagi kan Daripada orang tahu nama dia Sampailah dia mati Dia masuk kubur pun panggil nama dia juga Jadi dia mumpung sifat peribadi Sebab itu kena beri nama yang baik-baik Makna yang baik Ya Saya pun tak tahu macam mana Ayah saya beri nama Fendi Fendi nama orang lama sekarang ada. tapi tengok dalam terjemahan Arabnya ada makna Ada makna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innukum tuda'una yawm al-qiyamah biasma'ikum wa asma'a abaikum fa ahsinu asma'akum." Kadang-kadang kita tengok nama-nama budak-budak sekarang ya. Orang yang baca nama anak dia nama budak ni, kita boleh tahu dah Bapak dia beri nama anak dia Mengikut Ada ilmu atau tak ada ilmu ha, Bapak dia boleh, boleh tahu tak Bapak dia ada ilmu atau tak ada ilmu Dalam memberikan nama anak Boleh baca je nama oh, Nama macam kan ha, Mesti bapak dia orang yang ada ilmu oh, Nama macam ni Contemporary punya nama kan Cuba. <laughs> Semua sambung, sumambung, semu sumambunglah. Eh? Ah ha, jadi boleh teka dah. Ya, macam mana mako dia? Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innakum tuda'una yawmal qiyamati asma'ikum wa asma'i aabaikum fa ahsinu asma'akum." Sesungguhnya pada hari kiamat kelak manusia akan dipanggil oleh Allah Taala dengan nama masing-masing. Di di pada mahsyar tu. Allah Ta'ala panggil nama kita sebagaimana nama kita di dunia Ahmad Ahmad dunia, akhirat soal Ahmad juga panggil nama itu ya. oleh itu, pilihlah nama yang baik-baik untuk kamu sekalian kan? pilih nama baik-baik untuk anak jadi benda ni kita tengok baliklah. ya dan kadang, kadang ada ibu bapa yang tu asyakat tadi cetek ilmu agamanya. Cetek ilmu agama sampai dia nak beri nama anak pun dia gabungkan nama dia dengan nama isteri dia hmm. Ataupun orang yang paling dia minat zaman ini dia beri nama. Michael Jackson pun nama dia kan Michael Jackson tu. Bagi nama apa? Kadang, kadang campur nama yang nama putih separuh Melayu separuh. Ya. Ada jadi campur-campur nama bila tanya makna tu tak tahu ya, berlaku kadang-kadang kejahilan ibu bapa memberikan nama anak nama tu penting, penting nama ni ya tapi sekarang ni orang orang memang ramai tak suka nama orang dulu-dulu eh. kalau tengok nama Nabi tu Harun Idris, Musa, orang tak suka sebab nama nama orang tua tapi ya. nama anak siapa? nama anak Harun Oh ini zaman nampuhad ke nama? Betul. <laughs> nama Harun I alias nama nabi orang kerajaan nabi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim kan? lagi Ishak, Yakub. Tu namun dulu ini zaman 60-an, 50-an punya orang ni nama. Kalau ada orang beri nama ni, itu nama-nama Nabi ya. Sampai tahap tu orang tak nak nama nama, Nabi, Nak nama yang kontemporari nama yang baru-baru ya. Pelik-pelik nama dia Kadang-kadang nak letak nama dalam register pun susah Panjang sangat nama ni ya. Bin ayah-ayah pun panjang nama Anak dah, tiga rakat Ayah pun tiga rakat tu letak nah, mana, tak mana Dia punya dalam buku nama tu Ni besar je ya. Nak sambung kat mana-mana Bisa nama-mana sahaja Sambung semua sekali tak, tak cukup ruang Itu masalah juga, eh. Nama panjang-panjang Pendek eh Nama eh. Sebab itu Nabi SAW Melarang umat, uh, umatnya Menamakan anak masing-masing Dengan nama-nama yang terceler Yang membawa makna tak baik Lebih-lebih ha, lagi Lebih-lebih lagi yang sebutlah. Sebutlah. Ia itu untuk menjadi pemangakan anak tersebut daripada cemuhan masyarakat. Nah, boleh nama tak elok pun oh, masyarakat akan cemooh. Islam telah menggariskan panduan untuk kategori anak-anak yang baik, ya. Contoh yang pertama nama-nama nabi. Hadir kata tusamuna auladakum asma'al anbiya. Berilah nama anak kamu dengan nama-nama para nabi. Ya sebab Rasul dan Nabi ni mengusir pilihan Allah ahli syurga ya. menjadi ikutan orang ya. mudah-mudahan dia macam akhlak beberapa kali akhlak Nabi Musa akhlak Nabi Ayub akhlak Nabi Isa Nabi Yunus Nabi apa macam-macam ya. dengan sebab panggil nama tu juga nama-nama yang diambil daripada Asma'ul Husna ya. seperti Nama-nama seperti Abdullah Abul Rahman Yang dia ada Ada apa? Dia ada Sandaran selepas tu Abdullah Tak ada orang boleh nama Allah Boleh nama anak siapa? Allah Tak boleh Tak boleh sebab itu nama Allah Tak boleh ambil nama Nama Allah tak boleh Dalam asma Allah, al tu, semua Allah semua tu. Ambil salah satu ni, Islam sangat bapak ni tu ambil nama Rahman Rahman nama Allah kita tak Abdul Rahman nama-nama Razak Razak saja depan Razak Razak ini nama Allah pemberi rezeki kena letak depan Abdu Razak hamba kepada yang pemberi rezeki kalau letak nama Allah mesti ada depan tu mesti ada kaitan Dia tak boleh ambil nama Allah Ya. Abdul Rahman Abdullah Abdul Syukur Macam-macam nama Sebab itu Tiga nama-nama para sahabat Awaka Umar Usman Ali Zubair Nama-nama Apa namanya Ahli ibadah, pemimpin hebat, pahlawan terbilang Pemikir agung, perhafas Quran perawi hadis, ulama Hebat Apa nama itu buka boleh nama-nama ulama dulu kan apa nak apa nak bagi nama, nama ulama ya. al-Mawardi dan dan ha, kan? Ibn al-Qayyim Ibnu sebenarnya qayyim maksudnya nak laani ana ya ha. ada ada seorang tu dia beri anak dia nama kitab ya Fatul Bari okey ya? Fatul Bari itu nama kitab tu kerana ayah, ayah datang asuk dengan kitab Fathul Bari, kitab hadis panjang ya? 13 jilid Fathul Bari kita. syarah daripada kitab Suhih Al-Bukhari siapa yang syarah kita? Ibn Hajar Al-Asukalani namanya kitab Fathul Bari dia beri nama anak dia Fathul Bari ada ke? dia nama kitab beri nama ulama ya? ha, hebat dia ya ha harus sani. <laughs> harus tu haruslah ya. Eh. Dia banyak harus itu. Baik. Ha, nama perawi yang hebat, penghafaz Quran, sahabat Nabi, yang hebat. Ha, Bagi nama tak boleh. Nama yang dilarang sikit kabe. Eh. Seperti nama buruklah. Jatuhkan maruah anak, itu seperti Ah, ummu asiyah ahli masiyah ah bukan aisyah eh ahli Masyarakat. Ahli Masyarakat. ah asiyah ahli masiyah nama kilap ya kadang-kadang kilap ni nama nama lama eh? ada kadang-kadang saya kadang-kadang masa baca dalam tahlil awal Ramadan ni, nama lama-lama banyak termasuk ada nama kilap tu tadi nama kilap bila mana anjing? anjing Anjing Sebab itu dia ada satu Bangunan dekat Sorban ni Dekat dengan Terminal 1 tu Dulu dia tulis Kelab Melayu Atas tu Jawi kan Kelab Melayu sekarang kan ke Kelab Jawi Tak ada lah Mungkin ada orang tegur Kelab Melayu Tak lamba Macam apa? Kelab Kenapa? Kelab lah Kelab, lah. Kelab Melayu Kalau Arab atas Malaysia Dia baca apa? Kelab, Melayu. Kalbon Melayu <laughs> Kalbon baru Anjir Eh dia ada, ada, ada Anjir Melayu Bula, ada. <laughs> <laughs> Kalau Arab baca lah Kita dari Jawi Dia faham lah Kelab Melayu Tapi Arab atas Dia baca Kalbon Melayu Anjir Melayu Haa tu sebab Ya ada orang beri nabi jahil jahil ni orang jahil lah saya pun Jadi cuci jadi maknanya penting lah dia dia rujuk. banyak buku sekarang ni ya. buku banyak dia ha. kemudian tidak boleh beri nama yang tak bawa faedah ya. maknanya seperti Malikul Amlak Malikul Amlak sedap nama ya kan Maharaja daripada segala raja makna yang begitu. Mana nama tak bawa makna nak makna yang berair. Begitu, ya? begitu Ya. Nah, hmm. nama Yasar, Yasar lah sebelah kiri. Yasar. Yesar. Yasar. Yasar ro belakang. Yasin alih ro belah kiri. Yamin belah kanan. Ya, ha, Yasin itulah. Nah. Ha. Kemudian nama ah ha, tu saya kata tadi, ya. jangan beri nama yang ada kaitan dengan sesuatu selain Allah Ta'ala Seperti Abdul Uzzah Abdul Uzzah ni Uzzah tu, Abdul tu betul dah hamba Tapi hamba terperberhala Uzza Nama berhala Abdul Ka'bah Hamba Ka'bah, tak boleh kak? Abdul Fulus Hamba Wang Banyak duit Banyak duit Jadi yang akhirnya Malam ni yang dengan sambung ke depan Kita akan bincang tentang akikah dan bercukur rambut Yang sebenarnya Akikah ni Semelih kambing saja selesai akikah dia Semelih kambing saya ikut bagi perempuan Dua ikut lelaki Kalau lelaki tak mampu dua ikut Saya ikut kambing cukup lagi. Ya, sekarang ni Yang takut, saya takut orang faham hari ni Orang tak Saya takut orang faham Buat macam ni Dia tunggu waktu tertentu untuk dibuat kenduih besar-besar bila sampai budak tu memang sudah besar baru diakikahkan, contoh budak tu dah 2 tahun ataupun setahun lepas tu buat kenduih besar-besar setahun baru nak diakikah afdalnya 7 hari hari yang ketujuh yang paling hmm. Ya, hari ketujuh, diakikahkan tak dapat kerja yang buat belas 14-21 ah ya. ha, ikut sampailah dia balik ha, dah balik tu bapak tidak lagi wajib, dia lagi disunatkan bagi dia untuk buat akikah pada anak dia. Buat sudah balik Sebab itu bila mana akikah saja selesai dah budak tu telah diakikah dengan sembelihan. Bukan bermana bentuk buat kunyuri besar-besar ah ha, itu dah kira dah dah diakhikrah. tidak sebab daging lakikah ni boleh kita masak buia makan boleh boleh juga sembelih kambing buia daging mentah boleh lah. mana dua cara mana tidak semestinya kita nak buat majlis cukur jambul potong jambul eh, sebenarnya potong ataupun cukur kepala pada hari ketujuh pada ketujuh tu pun cukup kepala Cukup, boleh bawa otak betul budak Itu yang sebetulnya Orang kata dia dah umur Lapan bulan, sembilan bulan Baru nak cukup kepala Bila cukup kepala hari ke ketujuh Kulit kepala dia dan otak dia makin celkas Itu kelebihan bercukup Umur tujuh hari Nabi suruh cukup Bukan potong Ada potong jambul Potong lagi Budak tu dah besar rambut pun dah lebat ya. Mana hari ketujuh tu Budak dalam keadaan mata buka dengan tak buka Setelah tujuh hari ya. ya. Disukur di, rambutnya Dan rambut itu ditimbang Mengikut Harga emas dan dibayar Benda tu kepada fakir miskin Mengikut timbangan emas Itu yang, yang sebenarnya Ya maknanya Kalau kita faham Benda tu nanti Sampai Buat potong jambul Itu barulah akikah yang sebenar Salah ya, Kita nak alih Pemikiran Masyarakat Islam tu yang sebenar Apa arti akikah yang sebenar Ya Akikah yang sebenar tu dalam Islam 7 hari ke 7 Hari 14 14 21 Ataupun selepas pada itu Ya Maksudnya itu yang Ahmad Yang pentingnya ialah Ya, dapat sunat muakkadnya ialah dengan akikah itu ya. Nah ha, bila-bila masuk sekolah selepas dia dah balik tak payah buat apa, -apa ya, kalau tak buat akikah macam mana? Berdosa tak berdosa, tak berdosa. Tapi ada hadis mengatakan bahawa anak ini tak sama dia saya tak pasti matan hadis itu sama ada sahih ke tidak. Eh? Anak itu dia akan akan tuntut di akhirat. Mengapa bapa dia tak mengakikahkan dia Bapak dia ya. ha, Dia tuntut di akhirat Itu ada hadis yang sama Ada hadis yang sama uh, Suhih ataupun da'if Saya tak perlu pasti Tapi ada hadis yang kata ganggu itu Walaupun pun ke sekalian Akikah ni dengan sembelihan saja Bermakna dia telah sahlah sebagai akikah Dengan sebab sembelih ya. Bukan sebab kenuri tu pun tak Kedua-kedua itu belakang kita. Beri makan. Cara nak beri makan orang. Sama dengan masak dulu. Dengan manis. Ataupun beri daging mentah pun tak boleh. Potong daging beri daging mentah. Pun boleh juga. Sama macam korban. Korban beri daging mentah. Afdal. Lepas balik dengan hakikah. Hakikah tadi. Masak daging afdal. Nak beri mentah pun boleh. Tapi korban, bagi, men, bagi mentah akhbar, masak pun boleh. Ya, ha. semua Insya Allah kita akan bincang datang. tentang, ya. mudah-mudahan tajuk, akikah dan syukur rambut ini kita akan bincang lagi dengan datang. Ya Allah, Allah. Kita buat, buat nombor, Soalan? Buat, buat nama. Uh, uh, tujuh hari. Hari ke tujuh. Kita dah pilih nama awal. Tujuh kita bagi nama secara rasmi secara rasmi. bukan rasmi kita pergi pada hataran dia tak rasmi kita keluarga kita lah maknanya rasmi nama dia ialah Muhammad dah kita ha, nak pilih awal tu nak pilih nama ah tak apalah kalau dia dah bagi nama tu tak apalah tak tak risalah makna dalam tempoh sebelum tujuh hari tu hari ke-7 disunatkan beri nama kalau tak beri nama hari ke-7 hari ke-10 maknanya sekarang ni 14 hari kena daftar kan ke pejabat daftaran ha. maknanya sebelum mana hari terbaik lah, 7 hari beri nama dia Mana 5 hari 3 hari tu belum ada nama lagi nak panggil apa nama lagi kan? hari ke-7 rasminya bapak beri nama nama ni ha. beri nama hari yang abdahl hari ke-7 beri nama maknanya macam ni undang 14 hari ya itu undang-undang pejabat urdakai. Seperti yang layak Ya layak beri nama bapa dia. tapi berbincang lebih baik ya. Berbincang di antara suami dan isteri nama pun tetap. Pilih nama okey eloklah nama ni. Okey setuju setuju ke belum? Ya. Mana kalau nak pakai paso uh, beto apa tak apa juga <laughs> kan? aku boleh paso beto anak aku bernamo ni mak dia tak setuju pula kan uh, sampai bila tak setuju dalam 14 hari eh kan? <laughs> uh, 7 hari ni tak setuju nama ni tukar nama lain uh, kan maknanya nama ni pendek Allah ada lain tak ada Allah ada nama dia بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم زدنا من النعمه فيها ورزقنا فاحنا واسعه برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله